квітня 2. Мені щось дуже сумно сьогодні зранку, як завжди буває, коли мені нема чим сповнити свої думки. А книжку містера Челіні читати я покинула. Що правда, вона досить цікава, бо у ній можна надибати речі, що про них і казати не личить. Але ж це лише по деяких місцях, а ці місця Дуже далеко одне від одного. А мене дратує, коли по всій книзі доводиться вишукувати цікаві місця. Надто, коли їх зовсім не так багато. Таких, що їх варто читати. Тому я вирішила не марнувати на це час. Натомість я наказала Люлю цього ранку покинути будь-яку роботу і прочитати книжку, що зветься «Лорд Джим». Відомий твір Джозефа Конрада. І потім розповісти мені її зміст, щоб я могла почати вдосконалювати свій розвиток, доки Джері немає. Але ж я, даючи їй книжку, мало не наплутала і не дала їй замість цієї книжки зовсім іншу під назвою «Негрс Нарциса». Це, напевно, Образило б її вщент. Далебі, я не знаю, чому письменники не можуть написати замість негрів чорношкірі, адже ж у негрів такі ж почуття, як і у нас. Щойно я дістала телеграму від Джері, що він повернеться лише завтра, і ще мені принесли орхідеї від Віллі Гвінна. Так? що я, мабуть, поїду сьогодні з віллі до театру, хоч трохи розважитись, адже ж, зрештою, він дуже любий хлопець. Він ніколи не робить нічого справді поганого, а сидіти вдома і нічого не робити, лише читати – це дуже сумно і неприємно. Хіба, що є книжки, що на неї справді варт витрачати час». Квітня 3. Я справді була в такому пригніченому настрої зранку, що нам зраділа, діставши листа від містера Ейсмана. Бо ж учора ввечері Віллі Гвін з'явився, що взяти мене до фолі, але ж він так нарізався, що мені довелося протелефонувати до його клубу, що приїхав таксі і відвіз його додому. І ось я залишилась від 9-ї години вечора на самоті з Люлю, і робити мені нема було чого. Тоді я спробувала зв'язатися телефоном з Бостоном, щоб побалакати з Джері, але ж мене ж ніяк не сполучали на станції. Люлю почала вчити мене грати у манджонг, але ж я ніяк не могла зосередитися на грі. Такий у мене був пригнічений настрій. Так що, я гадаю, найкраще буде мені сьогодні поїхати до містера Франсіса і замовити собі кілька вечірніх туалетів, щоб трохи розважитися. Ну ось, люлю, саме принесла мені телеграму. Джеррі приїздить сьогодні в день та просить, щоб я не їздила зустрічати його на вокзал, незважаючи на репортерів що завжди оточують його юрбою на вокзалах, хоч звідки б він приїхав. Але ж він пише, що зараз же дістанеться просто до мене, бо йому треба ж зі мною про щось перебалакати. Квітня четвертого. Ах, який вечір провели ми вчора! Виявляється, жері шалено мене закоханий, Увесь час, що він був у Бостоні, читаючи лекції по жіночих клубах, він, дивлячись на обличчя цих клубних жінок у Бостоні, все думав про мене, про те, аж до чого я гарна. І він сказав, що для нього у цілому світі існує лише одна єдина жінка – це я. Але ж, виявляється, Джері тієї думки, що містер Ейсман – жахлива людина, і що з нашою дружбою з ним не вийде нічого гарного. Я була дуже здивована. Мені б здавалось, що вони обидва так заприятелювали, а тепер раптом виявляється, що Джері хоче, щоб я ніколи навіть не зустрічалася з містером Ейсманом. Він вимагає, щоб я все покинула і навчилася французької мови, а він візьме розлуку з жінкою, і ми поженемося. Джеребу не доподобає, як ми живемо тут в Нью-Йорку, і він хоче, щоб я поїхала додому до тата в Арканзас, а він надсилатиме мені книжки читати, щоб я не нудьгувала на самоті. Потім він подарував мені масонський перстень свого дядька, що з часів Соломона. Він його навіть своїй дружині не давав носити. Це буде моя обручка. А сьогодні до мене прийде одна його знайома дама. Принесе мені свого нового самонавчателя французької мови, її власної системи. Але ж Дивна річ, я все в тому самому пригніченому настрої. Я не могла заснути цілу ніч, все думала про ті жахливі речі, що і Джеріна говорив про Нью-Йорк та містера Ейсмана. Звичайно, я розумію, що Джері ревнує мене до всіх моїх добрих знайомих. І, звичайно, я ніколи не була тієї думки, що містер Ейсман скидається на Рудольфа Валентино. Але Джері каже, що з ним просто корчі робляться, коли він думає, що така люба дівчина, як я, водиться з містером Ейсманом. Ось через це саме в мене такий пригнічений настрій. Правду кажучи, Джері любить дуже багато просторікувати, а я вважаю, що коли надто багато говорять, це жахливо впливає на нерви, втомлює мозок і засмічує його всілякою нісенітницею. Про що її навіть не думаєш, коли маєш якусь справу? Але ж як жері немає нічого проти того, щоб я перебувала у товаристий інших жильтменів, якщо це товариство – може сприяти мені більш розвинути свій мозок. Я поїду снідати з Еді Гольдмарком з кінокомпанії «Гольдмарк», що вже намовляє мене підписати до нього контракт на кінозйомки. Справа в тім, що містер Гольдмарк шалено закоханий в Дороті, а Дороті дуже хочеться, щоб я знов повернулась до своєї кінокар'єри. Бо Дороті каже, що коли я гратиму в кіно, то й вона погодиться бути кіноактрисою Ну, от учора я остаточно написала містеру Ейсманові, що я виходжу заміж І, здається, треба на нього швидко чекати Напевно, він має на меті дати мені деякі поради Вийти заміж – це серйозна справа і Джері розмовляє про це зі мною цілі години. Він аж ніяк не може припинити розмовляти і здається, йому навіть не хочеться ходити до театру чи танцювати, чи взагалі щось інше робити, як розмовляти. І якщо я не постановлю остаточно, що мені робити, я просто завию. Квітня Ну от, містер Ейсман приїхав сьогодні зранку Ми з ним довго розмовляли І зрештою я вважаю, що він цілком має рацію Бо ж це перша нагода така мені трапляється Тобто, нагода поїхати до Парижу Поширити мої спостереження та вдосконалити свій літературний хист і лихо мені виходити заміж за письменника, що скрізь і завжди буде на першому плані, тоді як я тільки й буду, що жінка Джералда Лемсона і більш нічого. А крім того, моє ім'я буде заплутане до скандальної судової справи про шлюбну розлуку і забруднене. До того ж, Містер Ейсман сказав, що такі нагоди у дівчачому житті лише зрідка і дуже зрідка трапляються, щоб нехтувати ними і відмовлятися від першої ж, яка зустрілася. Отже, справа вирішена. Я їду до Франції та до Лондону і беру з собою Дороті. А містер Ейсман обіцяє приїхати до нас туди згодом. А Дороті знає все, що і як, і буде у Парижі у курсі всього. Немов не розмовляє французькою мовою. Крім того, в неї є один знайомий француз, що там народився і виховувався. Розмовляє, як щирий парижанин, і знає Париж, як свої п'ять пальців. А коли ми потрапимо до Лондону, каже Дороті, то там, хоча б і як, але майже всі розмовляють англійською мовою. Як це добре вийшло, що містер Лемсон читає свої лекції в цінцінаті і не може повернутися аж до середи, я спокійно можу послати йому листа, що я мушу похапцем поїхати до Європи, і що ми з ним побачимось якось згодом? Таким родом. Мені не треба буде слухати його розмов, що навіюють на мене такий пригнічений настрій. Містер Ейсман подарував мені гарненьку низку перлів, а Дороті він подарував діамантову запинку. І ми втрьох поїхали до кольоні обідати, а відтіля до театру, а потім вечерити до трокадеру. І дуже приємно провели вечір Розділ другий Все від долі Квітня 11. -го. Ну, от ми з Дороті справді Вже на пароплаві, що їде до Європи Як зрозуміло для кожного, хто подивився б на океан Я дуже люблю океан я хочу сказати, що я дуже люблю пароплав. а нато, меджестік, бо він зовсім не скидається на пароплав, а маршій – на ресторан рідця. І Стюарт каже, що океан не такий поганий цього місяця, як звичайно. Отже, містер Ейсман приїде до нас за місяць до Парижу, бо він – має там деякі справи. Тобто, він завжди каже, що немає іншого такого місця, щоб бачити всі наймодніші сорти гудзиків, як Париж. Дивись, Дороті вже гуляє чердаком взад та вперед жильтменом, що з ним вона познайомилась на сходах. Але щодо мене, то мені зовсім не до подоби марнувати час, гуляючи чердаком джельтменами. Бо якщо ж я тільки те й робила, що гуляла б чердаком, то я не могла б ані писати мій щоденник, ані читати книжок, що їх я завжди читаю, аби вдосконалити свій розвиток. А о, Дороті, так та зовсім не дбає про свій розвиток. І мені завсіди доводиться докоряти її за те, що вона марнує свій час, гуляючи з різними джельтменами, що ані шиляга за душею не мають, тоді як Еді Гольдмарк з кінокомпанії Гольдмарк справді дуже багатий і має змогу обдаровувати приємними подарунками. Але ж вона так само все марнує свій час і навіть учора. Тобто напередодні нашого від'їзду їй, замість поснідати наостаннє з містером Гольдмарком, забагнулися поснідати з певним містером Менкеном з Балтімори, що видає якийсь зелененький журнал, навіть без малюнків. Але містер Ейсман завсіди каже, що зовсім не кожна молода дівчина так прагне культури, та виховання, як я Містер Ейсман та Люлю Поїхали проводити мене на пароплав І Люлю дуже плакала На мій погляд Вона не кохала б мене більше Якщо була б біла, а не чорношкіра Люлю прожила дуже прикре життя Бо коли вона була ще зовсім молоденька В неї шалено закохався Провідник пульманівських вагонів Отже, вона довірилась йому І він її спокусив Та повіз із дому до Аштобули І там її обдурив Отже, вона остаточно переконалася Що вона обдурена Вона лишилася з розбитим серцем І постановила повернутися додому Та було вже запізно бо її найкраща подруга, що на неї вона цілком покладалася, вкрала її чоловіка, і він уже не схотів взяти її назад до себе. Я їй сказала, що завжди вона матиме в мене роботу, і вона доглядатиме моє помешкання, аж доки я повернуся назад, бо я не хочу здавати своє помешкання. От Дороті здавала своє, коли торік їздила до Європи, і Джельтмен що найняв у неї помешкання, приводив до себе різних негарних дівчат. Містер Ейсман просто завалив усю нашу каюту квітами, так що Стюартові голова запаморочилася. Він бо мусив шукати, звідкіля взятись тільки вас. Щоб поставити в них усі квіти Тобто Стюарт Сказав Що скоро він нас дороті побачив Він зараз же подумав Що буде великий попит На вази І звичайно Містер Ейсман надіслав мені Силу гарних книжок Бо він знає Що мені завжди дуже приємно Мати гарні книжки Отже він надіслав мені грубезну книгу про етикет. Він бо каже, що в Англії та в Лондоні дуже-дуже багато етикету, і що мені добре було б його вивчити. Після сніданку я візьму етикет на чердак, і там його читатиму. Бо мені частенько хочеться знати, наприклад, що має робити молода дівчина, Якщо й щось скаже таксомоторі Джельтмен, що з ним вона щойно познайомилася. Звичайно, за таких випадків я завжди сердюся, але ж гадаю, що все ж треба лишити Джельтменові деякі шанси. Ось Тюард прийшов сказати, що вже дають сніданок і мені час йти на гору. Це джельтмен, що з ним Дороті познайомилась на сходах, запросив нас снідати до рідця. Це така спеціальна їдальня на пароплаві, де можна витратити силу гроші, бо звичайне меню дають в іншій їдальні. Квітня 12-го Сьогодні я вирішила залишитися в ліжку. Я дуже схвильована. Бо ж я побачила одного джельтмена, що дуже схвилював мене. Я не зовсім певна, що це той самий джельтмен, бо я бачила його зовсім здалека у барі. Але якщо це той самий, на якого він скидається, так це доводить, що коли доля проти людини, то від неї однаково не сховаєшся. Коли я побачила його, я саме була вкупі з Дороті та майором Фокном, це той самий джельтмен, що з ним Дороті познайомилась на сходах. І майор Фокн зауважив, що я схвильована, і попрохав, щоб я йому розповіла, в чим справа. Але все це таке жахливе, що я нікому не могла б розповісти. Отже, я сказала майорові Фокнові на добраніч і залишила його на самоті з Дороті. А сама пішла до себе до каюти і там добре таки поплакала, а потім наказала стюардові принести мені пляшку шампани, щоб розважитися. Тобто шампана завжди примушує мене дивитись на речі з філософського погляду, і я тоді починаю розуміти, що коли, що коли чиєсь життя сповнене різних фатальних випадковостей, то з цим вже нічого не вдієш. Отже, сьогодні зранку Стьюарт приніс мені мою каву і величезну карафу льодової води. І я залишуся в ліжку і не питиму більше шампани – Аж до сніданку. У житті Дороті зовсім не буває фатальних випадковостей. Вона метнує свій час чорсь як, і я все думаю, чи гарно я зробила, чи взяла з собою її, а не Люлю. На мій погляд, вона має справляти неприємне враження на джультменів, бо їй дуже до подоби розмовляти якимось жаргоном. Ось коли я вчора прийшла снідати, я почула, як вона казала майорові Фокнові, що вона іноді любить перекинути пляшечку. Вона не сказала попиячити, а саме вжила жаргонного слова, що значить «випити». Я ж сказала їй, як завжди кажу, що перекинути пляшечку – не дуже пристойне слово, і не можна його вживати. Майор Фокн, як на англійця, то дуже приємна людина. Я хочу сказати, що він витрачає гроші щирою рукою, і ми дуже гарно снідали та обідали у ріцца, аж доки я побачила того джельтмена що так схвилював мене. Я така схвильована, що, мабуть, найкраще мені буде зодягнутися, піти на чердак та придивитися, чи справді це той, що на його я гадаю. Тобто робити мені більше нема чого. Мій щоденник на сьогодні я скінчила, а книжку про етикет я постановила не читати бо я по хапцем передивилася її і не знайшла там нічого такого, що я хотіла б знати. Там без кінця і краю говориться про те, як треба звати лордів, а тим часом усенькі лорди, що з ними я зустрічалася, звичайно, самі казали мені, як їх звати, і здебільшого в них буває якесь щодорнацьке прізвисько – Навзірець Куку, -ку, Що його по-справжньому звуть лорд Кокслей. Отже, не варто марнувати час на таку книжку. Та мені хотілося б, Щоб мене не так хвилював той жильтмен, Що його, я, здається, признала. Квітня 13-го Це справді Виявився той самий джельтмен, що на його я думала. Коли я переконалася, що це він, мене просто серце заклякло. Бо мені так і пригадалося все те, про що пригадувати нікому не може бути приємно. І ось учора, коли я вийшла на чердак, щоб подивитися на того джельтмена і переконатися, чи це він, чи не він. Я зустріла дуже мило джелтмена, що з ним я якось познайомилась на одній вечірці – містера Гінсберга. Тільки його прізвище вже не містер Гінсберг, бо один джелтмен у Лондоні на прізвище містер Баттербенг, що родить якомусь королеві, змінив своє прізвище на Монтабатен що, на думку містера Гінсберга, одне й те саме. І тоді містер Гінсберг змінив своє прізвище на містер Монгінс, що йому здається більш аристократичне. Ми з ним гуляли чердаком, я зустрілася лицем до лиця з тим жильтменом, і я побачила, що це справді він і є, а він – Побачив, що то справді я. Він зчервонів, мов варений рак, коли побачив мене. Отже, я так схвилювалася, що попрощалася з містером Монгінцем і якнайскорше побігла до моєї каюти, щоб там виплакатися. Але збігаючи сходами, я раптом напоролась на майора Фокна, якийсь зауважив, що я дуже схвильована. І от майор Фокн примусив мене піти до ріця, випити шампани, щоб заспокоїтися і тоді все йому розповісти. І тут я вже розповіла майорові Фокнові про наше життя в Арканзасі і про те, як татусь свідіслав мене до літл року на курси стенографії, щоб я навчилася бути стенографісткою Ми тоді трохи посварилися з татусем Бо йому був недоподоби один жильтмен Що завсіди проважав мене до парку І татусь думав, що добре буде мені на деякий час поїхати з дому І ось, коли я так з тиждень перебувала на курсах у Літл-Році Туди приїхав один жильтмен на прізвище Містер Женінгс Йому треба було взяти собі нову стенографістку. Нас усіх викликали до нього, і він вибрав мене. Отже, він сказав завідателеві, що я пройду все, що треба у нього в конторі, він боє всього лише адвокат, і йому не потрібна надто досвідчена стенографістка. Отже, містер Женінг справді допомагав мені в моїх заняттях, і я перебувала в нього в конторі з якийсь рік, коли раптом мені довелося переконатись, що він не такий джельтмен, з яким безпечно бути молодій дівчині. А саме, якось у вечорі, коли я прийшла відвідати його на помешканні, я знайшла у нього дівчину, що була відома на весь літло рок через свою незугарну поведінку. Отже, коли я переконалася, що такі дівчата, як ця, відвідують містера Дженнінгса, зі мною зробилася жахлива істерика. А потім я вже не тямила себе. А коли отямила, виявилося, що в мене в руках опинився револьвер, і цей револьвер стрельнув у містера Дженнігса. Так ось. Людина, що я спіткала на пароплаві, був той самий округовий прокурор, що обвинувачував мене на суді і гудив мене такими іменами, що їх я навіть не можу записати до мого щоденника. А треба сказати, під час процесу всі, крім цього прокурора, надзвичайно симпатично ставились до мене а судді всі плакали як один, коли мій адвокат показав на мене і сказав їм, що в них усіх, напевно ж, є матері або сестри. Так, що судді радилися усього хвилини три. І повернулися, і виправдали мене, і всі були такі любі, що мені довелося їх усіх розцілувати, і коли я розцілувала голову суду, він сам заплакав і потім зразу ж одвіз мене до своєї сестри. Після того, як я стрельнула в містера Дженінгса, мені спало на думку зробитися кіноактрисою. Цей же самий суддя Гібард взяв мені квиток до Голлівуду, І він, суддя Гібард, придумав мені нове ім'я для екрану. Бо йому було недоподоби моє ім'я, як він був тієї думки, що в дівчини має бути таке ім'я, що в ньому відбивається її індивідуальність. Тому він порадив мені зватися Лорелеєю. Це було ім'я однієї дівчини, що прославилася тим, що сиділа весь час на якійсь скелі в Німеччині. І ось я почала зніматися в Голівуді, і саме там зустрілася з містером Ейсманом. Той і переконав мене, що дівчині з такими розумовими здатностями, як у мене, просто гріх лишатися в кіні, бо вона повинна натомість доповнити свою освіту. І ось він узяв мене з кіна, щоб доповнити мою освіту». Отже, майор Фокн дуже зацікавився усім, що я йому розповіла, і сказав, що тут надзвичайний збіг обставин, бо цей самий округовий прокурор на прізвище містер Бартлет тепер на службі в американського уряду. Він тепер їде до міста, що звуть Віден – маючи якесь дуже секретне доручення від дядька Сема. А він, майор Фокн, дуже хотів би знати, що то є за доручення. В чим тут секрет? Бо ж лондонський уряд спеціально відрядив його до Америки пронюхати. В чим справа? Але ж, звичайно, містер Бартлен не знає, хто такий майор Фокн бо це надзвичайна таємниця. Але майор Фокн відразу ж її мені відкрив. Він каже, що знає, на кого можна покладатися. Отже, майор Фокн сказав, що, на його думку, така жінка, як я, мусить уміти пробачати, мусить уміти пробачити і забути всі образи, що їх вона зазнала від містера Бартлета. Він має замір звести нас з ним та помирити. Він каже, що, на його думку, містер Бартлет заприятелює зі мною. Скоро взнає мене, як треба, а я, мовляв, онче маю пробачити йому його поведінку в літл-гроці. І це буде дуже романтично, коли я заприятелюю з містером Бартлетом а в жельменів, що перебувають на службі в дядька Сема, звичайно, є великий нахил до романтизму в їхніх відносинах з дівчатами. Тому він познайомить нас сьогодні на чердаку після обіду сьогодні ввечері, і я мушу пробачити цього Бартлетові і розбалакатися з ним, як треба, бо не треба бути злопам'ятною в таких випадках, тобто проти людини, що лише робила те, що мала робити. Потім майор Фокн подарував мені великий флакон парфумів, а також дуже гарненьку іграшкову собаку, майже такого завбільшки, як живий, з крамнички на пароплаві. От майор Фокн це знає, розвеселити та збадьорити, як треба, і я, постановила сьогодні ввечері помиритись з містером Бартлетом. Квітня 14-го. Ну, ось ми й помирилися вчора ввечері з містером Бартлетом. І навіть заприятелювали з ним, і я балакатиму з ним. Коли я пізно ввечері пішла до себе до каюти, Майор Фокна зайшов до мене довідатись, як ідуть у мене справи з містером Бартлетом. Він сказав, що молоді жінці з такими розумовими здібностями, як у мене, завжди трапиться нагода, про що побалакати з такою розумною людиною, як містер Бартлет, що в курсі всіх секретів дядька Сема. Я розповіла майорові Фокнові, що містер Бартлет вважає, наче наша зустріч з ним зовсім скидається на театральну п'єсу. Бо ж коли він у літл році так лаяв мене, він справді був тієї думки, що я дійсно така погана. А тепер він побачив, що я зовсім не така. Він сказав, що перше він думав, ніби я вживала свій розум проти чоловіків, а серце у мене холодне. А тепер він конче хоче, щоб я написала п'єсу про те, як він мене гудив у літло-році, і як за сім років ми зустрілися та заприятелювали. Отже, я сказала майору Фокнові, що я сказала містері Бартлетові, що я дуже була б рада написати п'єсу, але мені ніяк немає часу, бо дуже багато часу сходить на щоденники, на читання різних гарних книжок. А містеру Бартлетові і на думку не спадало, що я багато читаю, і він сказав, що це надзвичайний збіг обставин, бо він теж багато читає. Він обіцяв дати мені сьогодні філософську книжку, що зветься, посміхайтесь, посміхайтесь, посміхайтесь. Її читають всі найрозумніші сенатори Вашингтоні, і вона надзвичайно сприяє гарному настроєві. Але ж я по щирості сказала майорові Фокнові, що товаришування з містером Бартлетом може дуже шкідливо плинути на мою нервну систему, бо ж він нічого не п'є, а вже як він танцює, та про це, що менше казати, то краще. А він до того ж запросив мене пообідати за його столиком у загальній їдальній, а не вріться. Я відповіла, що ніяк не можу. Тут майор Фокн сказав, що я повинна згодитися, але ж я відмовила майорові Фокнові, що є межі для всього. Так що я залишуся до сніданку в моїй каюті, а снідатиму в ріцца з містером Монгінцем, бо це людина, що знається на тім, як треба поводитися з дівчиною. А Дороті все на чердакові, як звичайно, марнує час жальтменом, що лише те й є, що чемпіон тенісу. Отже, я позвоню, щоб Стюарт приніс шампани. Це завжди добра річ на пароплаві. Стюарт дуже добрий хлопець. Він зазнав у житті багато прикростей. І йому дуже приємно мені про все розповідати. Тобто, виявляється, його заарештували в лядбуші через те, що він обіцяв одному джельтменові здобути йому дуже-дуже гарно шотландську віскі, а його помилково схопили, як пачкаря горілки, та посадили до в'язниці, де він потрапив до однієї камери з двома джельтменами, що виявилося. Дуже-дуже славетні злодії. Їхні портрети були видрукувані по всіх чисто газетах і скрізь про них лише було чути. Отже, містю Арт, що його справді звуть Фред, дуже-дуже пишався з того, що його посадили до однієї камери з такими славетними злодіями. Отже, коли вони його спитали, за що він сидить, йому сором було признатися, що лише за пачкарство. І він сказав їм, що підпалив будинок і спалив цілу родину в Оклахомі. Все було б якнайкраще, якщо б поліція не поставила у камері диктофона таким робом вийшло, що це його свідчення, і його не випускали аж доки розслідували всі випадки пожеж, що трапилися в Оклахомі. Я тієї думки, що для розумного розвитку куди корисніше побалакати з таким хлопцем, як Фред, що стільки зазнав у житті і справжні страждань, і всього іншого, ніж розмовляти з таким типом, як містер Бартлет. А втім – «Доведеться перебути з містером Барклетом увесь час після сніданку, бо майор Фокн обіцяв це йому від мого імені». Квітня 15-го Учора ввечері на пароплаві влаштували справжнісінький костюмовий баль з благодійною метою. Справа в тім, що моряків завжди бувають рідкі – яких вони набивають під час плавби океаном, коли лютують бурі. Зібрали чимало грошей, а містер Бартлет сказав довгу промову про сиріток, надто про тих, що мають батьків моряків. Містеру Бартлетові дуже вподоби казати промови. Він любить казати промови навіть тоді, коли він гуляє взад та вперед, Чардаком у двох з дівчиною. Але ж маскарад був чудовий, а один жальтмен точнісінько скидався на містера Чапліна. Ми з Дороті спочатку не хотіли йти на баль, але містер Бартлет купив нам дві строкаті шалі у крамниці на пароплаві, і ми пов'язали їх так шикарно, що кожен казав, що ми справжнісінький кармен. Отже, містер Бартлет, майор Фокн та чемпіон тенісу були жорі. Отже, я і Дороті дістали нагороди. Добре було б, коли б я не діставала більше іграшкових собак, майже таких завбільшки, як справжні. Їх бож в мене аж уже три. Не розумію, чому б капітанові не запропонувати містерові карт'є відкрити філію своєї ювелірної крамниці на пароплаві, не дуже поприємно ходити з знайомими джельтменами, щось купувати і діставати від них самих іграшкових собак. Після того, як дістали нагороди, мені довелося піти з містером Барклетом на горішній чардак. Справа в тім, що він до нестями любить дивитися на місяць. От я йому й сказала, що він пішов на гору і там на мене чекав. А я, мовляв, прийду згодом, бо ж я обіцяла містерові Монгенцові танцювати з ним. Він спитав мене, чи довго я танцюватиму. А я сказала йому, що він чекав, аж доки я прийду, і тоді він про це довідається». І от ми з містером Мунгенцем дуже симпатично танцювали і пили шампану, аж доки нас розшукав майор Фокн. Він увесь час, виявляється, виглядав мене, і він сказав, що я не повинна була примушувати так довго чекати містера Бартлета. Я зійшла на горішній чердак, де містер Бартлет чекав на мене, і виявилось, що він Шалено в мене закоханий, бо відколи ми з ним товаришуємо, він ані хвилинки не міг заснути. Він ніколи не уявляв собі, що в мене такі блискучі розумові здібності. Але ж тепер він усім переконався і, виявляється, він усе життя мріє про таку дівчину, як я. І сказав, що справжнє для мене місце, коли він повернеться додому, до Вашингтону, є саме Вашингтон, де він завжди мешкає. Я зауважила йому, що такі речі завжди бувають фатальні, і що все взагалі доля. І він почав благати мене зійти з пароплава завтра у Франції, і поїхати з ним разом до Відня. Відень, бо очевидно, у Франції, і якщо їхати до Англії, то вийде надто далеко. Але ж я сказала, що це неможливо. А якщо він справді шалено в мене закоханий, то він мусить замість цього поїхати разом зі мною до Лондону. Але він пояснив мені, що в нього у відні серйозна справа, і що це дуже-дуже великий секрет. Але ж я відмовила, що я не вірю, щоб у нього там була серйозна справа, а напевно, там якась жінка, яка ж бо справа може бути серйозніша від цієї. Але ж він сказав, що ця справа. Дуже важливе доручення від уряду Сполучених Штатів у Вашингтоні І що він нікому не може сказати, в чим воно полягає Потім ми дуже довго дивилися на місяць А потім я йому сказала, що поїхала б до Відня, Якщо була б певна, що в нього там справжня справа А не жінка, бо ж я не уявляю собі щоб якась справа була така важлива. І тоді він мені все розповів. Виявляється, дядькові Семові потрібні якісь нові аероплани, і що всім іншим потрібні надто Англії. І дядько Сем вигадав дуже дотепний спосіб, як їх здобути, та це надто довго записувати все до мого щоденника. Так розмовляючи, ми все сиділи і сиділи і бачили, як сонце сходило, аж доки я зовсім заклякла І сказала йому, що піду до каюти, бо ж завтра пароплав приходить до Франції А якщо він хоче, щоб я вийшла у Франції, щоб їхати з ним до Відня, то мені треба пакувати мої речі Отже, я пішла до каюти та лягла спати. І ось приходить Дороті. Вона теж була на чердакові в товаристві чемпіону тенісу. Але ж вона не помітила, як сходило сонце. Бо ж їй зовсім не до природа. А до лише завжди марнувати час. Та псувати свої туалети. Хоч я завжди раджу їй не пити шампану просто з пляшки сидячи на чердакові пароплава, коли його хитає. А сьогодні я постановила снідати в каюті, а містерові Бартлетові я надішлю записочку, що я не можу зійти у Франції, щоб їхати до Відня разом з ним, бо ж мені жахливо болить голова, але що згодом ми з ним конче десь побачимось. Майор Фокн мав намір зайти о 12-й годині, а тим часом я знову поринула у спогади, як містер Бартлет ображав мене в літлороці, і я знов свилювалася. Так, чоловіки за такі речі не розплачуються, а нам, жінкам, завжди за все доводиться розплачуватися так що я вирішила розповісти майорові Фокнові про ці аеропланні справи все, бо воно його справді цікавить. Зрештою, я вважаю, що містер Бартлет не був джельтмен, гудивши мене такими словами в літлороці, навіть хай це було і сім років тому, а от майор Фокн Завжди поводиться з нами як жильтмен І обіцяв бути корисним нам у Лондоні Бо він знає принця Вельського І думає, що коли ми з з ним познайомимося Він дуже нам сподобається Отже, сьогодні я залишуся в своїй каюті Аж доки містер Бартлет зійде з пароплава у Франції Справді Мені зовсім не буде прикро, якщо ніколи в житті більше з цим містером Бартлетом не побачуся. Виходить, завтра рано вранці ми будемо в Англії. Я справді зворушена, бо містер Ейсман надіслав мені сьогодні зранку каплограму, і як це він робить кожного ранку, він пише там. Щоб я користувалася з усіх зустрічей і знайомств, що мені трапляються. Бо ж мандрівка – це найвища форма освіти. Містер Ейсман, як завжди, має рацію, а майор Фокн знає всі диковинки у Лондоні. Не виключаючи принця Вельського, і мені здається, що ми з Чудово проведемо час у Лондоні.